a már írása szerint való szent evangélium, ötödik fejezet. És menének a tenger túlsó partjára, a gadarenusok földére. És amint a hajóból kiméne, azonnal eléve méne egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, akinek lakása a sírboltokban vala, és már láncokkal sem bírt ő, senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt békókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a békókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva, és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafut a modék, és elébe borula. És felhangon kiáltva mondta, miközöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia, az Istenre kényszerítelek, ne engem. Mert ezt mondja valanéki, Eredj ki tisztátalan lélek az emberből, és kérdezé tőle, mi a neved, és felele mondván: Légió a nevem, mert sokan vagyunk, és igen, kérje őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről, vala pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legel vala, és az ördögök kérik vala őt mindnyájan mondván: Küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedénékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén bemenének a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana, valának pedig mintegy kétezeren, és belefúlnak a tengerbe. Akik pedig őrzik vala a disznókat, elfutának, és hirtvűvének a városba és a falvakba, és kimenének, hogy lássák, mi az, ami történt. És menének ki Jézushoz, és láták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van. Az, akiben a légió volt, és megfélemlének. Akik pedig látták, elbeszélék nékik, hogy mi történt vala az ördöngössel és a disznókkal, és kezdék kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból. Mikor pedig a hajóba beszállott vala, a volt ördöngös kéri őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedé meg néki, hanem mondanéki: ki, eredj haza a tieidhez, és jelensd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. El isméne, és is kezdé hirdetni a tíz városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és minnyáján elcsodálkozának. És mikor ismét ment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyüle ő hozzá, és vala a tenger mellett. És ímé elléve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt lábaihoz esik, és igen kéré őt mondván, az én lánykám halálán van, gyer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is vele, és követi őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt. És egy asszony, aki tizenkét év volt a vérfolyásos vala, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját, mert azt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok, és vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevé magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda, kicsoda illeti az én ruháimat. És mondának néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda illetett engem? És körülnézze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remekbe megy vala oda és elébe borula, és elmondané ki mindent igazán. Ő pedig mondané ki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétől mondván, leányod meghalt, mit fárasztod tovább a mestert. Jézus pedig, amint hallál beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak hígy! És senkinek sem engedé, hogy vele menjen, csak Péternek, és Jakabnak, és Jánosnak, a Jakab testvérének. És méne a zsinagóga fejének házához, és látá az űrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. És bemenvén mondanékig, mit zavaroktok és sírtok, a gyermek nem halt meg, hanem alszik és nevetik vala őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vevé a gyermeknek attyát és anyját, és a velelevőket és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala. És megfogván a gyermeknek kezét, mondané ki, talite kúmi, ami megmagyarázva azt teszi, leányka néked mondom, kej föl. És a leányka azonnal fölkele és jár vala, mert tizenkét esztendős vala, és nagy csodálkozással csodálkozának, ő pedig erősen megparancsolál nékik, hogy ezt senki meg ne tudja, és mondá, hogy adjanak annak enni.